Rugăciunea a opta pentru taina și porunca în fierii. Doamne, Iisă Domnul cel tare și puternic Te-i să te, din te și Te rugăm, vindecă-ne de părerea și mulțumirea de Sine. Dă-ne să ne cunoaștem neștiința și să nu judecăm pe nimeni. Cercetează-ne Ta ca să putem vedea minunile Tale. Învață-ne să facem în poruncile Tale. Coate bârna din ochii minții noastre, Din rănile ascunse ale inimii noastre, coate-ne din lansurile cele viclene, unește ne cu slava, iubirea și inima ta, împre sufletele noastre de lumina ta, deschide în noi izvorul de apă vie, după păgădinţa ta ca să ne potorim setea. Văruiește-ne prin Duhul Cunoștinței, Știința Tainelor. pune în noi prin Duhul Bunei Credinței, Credința cea adevărată. Poartă-ne prin Duhul temelii, pe care cea dreaptă. Luminează-ne prin Duhul Adevărului, Adevărul care ne simțește, Dă-ne prin Duhul Sfatului să învățăm Învață-ne prin Duhul Înțelepciunii, să facem legea iubirii. Descoperă-ne prin Duhul înțelegerii să te căutăm în toate. dă neputerea prin Duhul tăriei. Să batem la poarta ta. Ca să trecem dincolo de pragul părerii al munținirii destinului. Păi să se împlinească făgădința ta. nu va veni acela, Duhul adevărului. Vă va călăuzi la tot adevărul. Căci nu va vorbi de la sine, ci câteva auzi va vorbi și cele viitoare nu va rești. Din acela mă va slăvi, pentru că din al meu va lua, pentru că taina ta ne va descoperi. Căci toți ce-i purtați de Duhul, în știi ai lui Dumnezeu.